Наше село з поетичною назвою Солов'ївка розташоване на межі Київщини і Черкащини В широкій глибокій долині, в'ється швидка річка Чорна З поля села не видно, тільки коли підійдеш зовсім близько відкривається дивовижний краєвид Звиває петлі Чорна, за давніх слов'янських часів Чорна А на островах та півостровах, по схилах, дерева Повіє вітерець, виверне листя у сокорів І здається, що схили вкриті снігом Сади і ліс прибережний, і біленькі хатки В лісі дикі яблуні та груші, бузина і глід І очерети стіною по берегах річки А в кінці села по річці велетенське каміння, валуни За ними по схилу конюшина і овес Бузкова конюшина і жовтий овес Марійка любила туди ходити, сідала з книжкою на теплий камінь, мріяла, думала про тих, хто тут жив за тисячу літ і поставив сточма кілька каменів. То були ворота полянського міста Черне. Марійка чекала якогось чуда, їй здавалося, воно ось-ось станеться. І боже ж, як гарно, жайвір, конюшина, вільха, яка весною зруняє у воду червоні сережки. Марічина хата стояла в мальовничому, дикому, аж застрашливому місці на горі, на відлозі широкого яру долини. Чопик гори, що панував над усією місцевістю, голий, на ньому тільки вигоріла трава та бур'ян. Трохи нижче кущі акації, ще нижче карячкуваті, міцні, зрослі під вітрами, рудуваті сосонки, а ще нижче кілька дубів та сад терасами, старий пристарий. Яблуні, на яких химерні, ніде більше не бачені, схожі на глеки яблука. Замшілі, прощуховані вітрами, сливи, терен і глід. Дух грибів і гнилизни. На невеличкому плацу стара хата з кружганком і хлів на дві половини. Біля хати два пам'ятники-стовпці. З непрочитаної ніким в'яззю чужих літер Чиї, які люди тут жили і гинули І дві могилки в саду Одна з Христом, друга без Христа Колись за хатою ще було кладовище Там тепер сінокіс Кладовище єврейське і польське Всі пам'ятники в 30-х роках познімали І поклали фундаментом під колгоспне зерносховище а два найбільші, які не могли потягнути три пари волів, поштовхували у викопаній тут же біля них ями. Дорога знизу до хати в'ється з гірям поміща горів, така вузька, що двом підводам не розминутися. давнину вона кінчалася біля кладовища, тепер же оминає хату і чопик гори і виводить у поле. Проте нею в поле нині ніхто не їздить, їздять іншою дорогою, через греблю і міст. Диво, яке чекала Марійка, сталося. Одного разу її сусіда, старший на клас, закоханий у Марійку, понуру і безнадійно. Він же, вчився в інженерно-будівельному інституті, сказав їй, Марія, ти художниця. Завтра прийде в село Олег Шуляк. Учительки син, ти його не знаєш. Він давно поїхав з села, він теж художник, справжній, навіть більше, художницький поцінуватель. Ти приготуйся. Я йому сказав. Отбери кращі малюнки і одягнися. Марійка одягла шкільну форму, а що не знала, коли художник «Я» приїде, малювала. Нарізала в саду півоній, поставила їх у кухлику на стіл, взяла папір та акварельки. Якийсь час милувалася свіжими в Росі сусвіттями. Далі Рвучко підвелася і поцілувала найпишнішу півонію. Вона не бачила, що я і Максим вже стоїмо в дверях. Мені втумить здалося, що вона поцілувала мене. Була не півонією, а волошкою. А ще мені подумалося, що дівчина пустотлива і весела. І здивувався по тому, як вона повернулася, побачивши на гарному личку великі печальні сині очі. З тої миті я й називав її «дівчина з синіми печальними очима». Той синій погляд застряв у моєму серці, наче ніж. Це я назвав її Марійкою. І за мною так почали називати її всі. Увечері марічина тітка Марта розповідала мені про Марію. Хто знав кого вона й далася? Все мовчить, мовчить, утупиться в книжку.